Masa yang lepas kita membaca dan melihat Bagaimana cemasnya orang-orang kafir Quraisy. Apabila melihat Da'wah yang disebarkan Oleh Rasulullah SAW Semakin hari semakin mendapat sambutan Mereka sudah tidak mampu Untuk melakukan pendustaan dan pembohongan untuk menudung kebenaran dakwah Yang disebarkan pada masa itu Berbagai-bagailah langkah yang telah mereka buat Mereka aturkan Tetapi semuanya menemui kegagalan Di antara yang telah mereka rancangkan ialah Menghantar Atabak bin Rabi'ah Ataupun Atabak bin Rabi'ah yang dikenali dengan gelaran abal walid bertemu dengan nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berhujah dan mengemukakan pandangan bukan bagi pihak dirinya di atas nama atbah bin rabiah tetapi apa yang dikemukakannya adalah di atas nama sebuah kerajaan yakni kerajaan yang kufur engkar yang menolak ajaran Islam Yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dia pergi menjadi wakil Untuk berdebat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dia mengemukakan gaya dan teknik yang berbeza-beza Terkadang-kadang semacam menghujah, Dalam sudut yang lain semacam memujuk Terdapat dalam beberapa keadaan yang lain pula Mengemukakan tawaran-tawaran Dia antaranya Dia menawarkan kepada Nabi SAW Jawatan untuk menjadi raja Dia juga menawarkan Sekiranya Rasulullah SAW Mau menjadi kaya raya Maka mereka akan memberikan harta kepada Nabi ada juga dalam beberapa tawaran itu menyebut Boleh jadi agaknya Kamu ini berpenyakit wahai Muhammad Maka kami boleh mengemukakan Untuk dukung kami Untuk mengubat kamu sehingga semua secara percuma Nabi SAW hanya mendengar saja Bila dah habis abal wali Ya'ni Uthbah bin Rabi'ah berhujah Rasulullah tanya Adakah engkau telah selesai wahai Abul Walid? Dia menyatakan sudah. Nah, sekarang dengar pula daripada aku nabi kata. Ketika itulah Allah Ta'ala menurunkan ayat-ayat awal daripada surah Fussilat. Yaitu lebih kurang 13 ke 14 ayat. Bagi menjawab apa yang dikemukakan oleh Uthbah bin Rabi'ah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana ayat ni saya dah baca sebahagian ada masa yang lepas adalah wajar saya kira saya mengambil balik daripada ayat yang awal supaya dapat kita melengkapkan pemahaman di atas kisah yang berlaku ini Makanya bila Nabi nak cakap dia ayat ini pun diturunkan. Ya itulah ayat 1 Sehinggalah ayat 11. Maaf saya sehingga ayat 14 Surat Fussilah. Ya itulah firman Allah Taala kita sambung pada muka surat 105. Dia mengambil kembali terjemahan ayat daripada mula-mula lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim Dia dimana Apabila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Memulakan Dengan kenda Allah Dengan apa yang kita namakan Ayat-ayat Mutashabihah Ia yang tidak mampu Untuk ditakwil oleh manusia Dia kena dua dahs yang awal ni Hamim Tersandar dia Situ je dia dah Tengangnya, terbeliak mata Dia tahu dah. Dia berada dalam kedudukan yang dikalahkan. Belum lagi berbelas ayat lain. Baru Hamim saja dia dah tergelep lehi depan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diturunkan daripada Tuhan yang Maha pemurah lagi Maha mengasihi kita yang dijelaskan ayat-ayatnya yaitu al-Qur'an yang berbahasa Arab untuk kaum yang mengetahuinya. Dia di mana Allah Taala menyebut apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Qur'anan Arabiyya liqaumin yuqinuun. Di mana quran ini aku turunkan dalam bahasa Arab bagi orang-orang yang mau mengerti. Takkan dia takerti bahasa dia pun bangsa Arab Dia pun bercakap Arab Quran pun dalam bahasa Arab Maka Di mana Al-Quran itu Membawa berita gembira dan amaran Ya'ni basyirah wa nazirah Maka kebanyakan mereka berpaling daripadanya. Lalu mereka tidak mendengar Dan mereka berkata Hati-hati kami berada dalam tutupan Yang menghalang daripada apa yang kamu serukan kami Kepadanya Dan pada telinga-telinga kami ada penyumbat Serta di antara kami dan kamu Ada sekatan Inilah dia perasaan yang Wujud di kalangan puak-puak jahiliah Yang tidak mau kepada Islam ni dia akan terasa ada barrier Ada gap Ada dinding, ada hijab Di antara apa yang kita sampaikan dengan dia yang mendengar Padahal Quran ni bukan benda yang payah untuk dipahami Ianya perkara yang benar Yang pasti boleh diterima oleh sesiapa pun Tapi dia buat angin degil dia Dia kata telinga kami tersumbat Degil, dia tidak mau dengar Walaupun kebenaran daripada Tuhan Maka Bekerjalah kamu untuk agamamu Sesungguhnya kami juga bekerja Katakanlah wahai Muhammad Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia Seperti kamu Diwahyukan kepadaku Bahawasanya Tuhan kamu Adalah Tuhan yang maha Esa maka tetaplah kamu pada jalan yang lurus menuju kepadanya dan mintalah keampunan kepadanya. Di mana awal-awal ayat mengajak supaya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kamu menyembah Allah taala yang esa yang tidak boleh disyirik dan disekutukannya Dan kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya yaitu orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat Dan mereka kufur akan adanya Hari akhirat Sesungguhnya Orang-orang yang beriman dan beriman salih Mereka mendapat pahala yang tidak putus-putus Katakanlah wahai Muhammad Sesungguhnya Patutkah kamu kufur kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam dua masa Dan kamu menjadikan baginya sekutu-sekutu Yang bersifat demikian Itulah dia Tuhan sekalian alam Dan dia menjadikan di muka bumi Gunung ganang yang kukuh di atasnya Dan melimpahkan keberkatan kepadanya Serta dia menentukan kadar Makanan-makanan penduduknya dalam empat masa di mana ayat-ayat yang seterusnya mengajak khususnya al-Walid bin Al-Mughirah yani Utbah bin Rabi'ah ini supaya miki Termasuklah manusia-manusia manusia yang ada pada hari ini harus memikirkan apa yang Allah Taala kemukakan ini manakala mungkin kita menentang Allah Taala padahal langit dan bumi ini Allah Taala buat dia menjadikan segala-galanya. Kita beranak, tahu-tahu dah ada je bumi Tahu-tahu dah ada je langit. Tengok, tengok dah siap dah tumbuh-tumbuhan. Beranak aja dah ada oksigen, sedut aja, tak ada bayar apa. Pun. Adakah kita akan menyengutkan Allah? Mana mungkin perkara begini akan terjadi. Dia menjadikan juga makanan bagi penduduk dunia ni. Dalam empat masa Iaitulah empat musim Yang dialami oleh manusia Selain daripada apa yang dialami Dalam hari-hari kehidupan mereka Sesuai Bagi semua Yang memerlukan Di mana Allah Ta'ala menentukan kadar makanan Dia makanan yang manusia makan Yang Allah Ta'ala beri Minuman pun Allah yang bagi dalam satu ceramah Kempen yang dibuat oleh Tuk Guni Aziz Di kota kota lah. Di Kuala Terengganu baru-baru Di kempen Tapi dia ajak menyembah Allah Tuk Guni Aziz menyebut dalam ceramah dia Dia kata adik kakak fikirlah molek dia kata. Belum pada nak colak Mana pun pun fikir molek Kita ni siapa dia yang jadikan satu. Yang kedua dia kata kita tengok Mari kata tengah nu, ni Belanak, jujur Pohonnya, pokok kelapa Cuma ada kakak pikir Kata Tuk Guru Lagu mana dari pada bawah Nye menjalan naik Nyesur katanya ni. Naik katak, naik katak Lalu ke celah-celah Lepas tu nye tebuk sabuk Nye tebuk tempurung Nye tebuk isinya Nye dala tengah-tengah air kelapa Ainyo, Aku fikir boleh Lagu mana jadi macam ni Dia boleh panjang matanya ni naik Duduk tengah-tengah Tebuk-temburung Tebuk-sabuk tebuk, Tebuk-gapuk sekarang semua Aku fikir tengah Tak ada Kata Teguru Kerajaan dunia Boleh buat wala putih, buahnya Siap dengan air dia sekali Tak ada Kecuali kerajaan Allah Ta'ala Ni soal makanan je lah Fikir Allah Ta'ala kata Jangan minum air kelapa bakar Ya, dia bakar-bakar tu waktu itu boleh letak seterah isap minum tu je ya. Tak mikir bagaimana Allah Ta'ala Menjadikan makanan-makanan yang banyak Untuk kamu ya, Yang memerlukan Kemudian dia menuju kepada penciptaan langit Dan langit itu masih berupa asap Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi Turutlah kamu berdua akan perintahku Sama ada secara sukarela atau terpaksa Keduanya menjawab Kami berdua Bersedia patuh Dengan sukarela Maka dia menjadikannya tujuh langit Dalam dua masa Dan dia memberitahu langit Tiap-tiap urusannya Dan kami hiasi langit yang dekat Dengan bintang-bintang yang beredar Cemerlang dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Seterusnya Allah Ta'ala ajar berfikir dan melihat kejadian langit. Bulan, bintang dan matahari. 26 hari bulan ni kabarnya akan terjadi gerhana matahari. Semua ini adalah tanda-tanda kebesaran kerajaan Allah SWT. Demikianlah ketentuan yang maha kuasa. Lagi maha mengetahui Maka sekiranya mereka berpaling Maka katakanlah Aku memberi amaran petir kepada kamu Seperti petir yang telah menyambar Kaum Ad dan Kaum Samud Ketika Rasul-Rasul mendatangi mereka Dari depan dan dari belakang mereka dengan berkata Janganlah kamu menyembah Selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala Mereka menjawab Kalau Tuhan kami menghendaki Tentulah dia akan menurunkan malaikat-malaikat Maka sesungguhnya kami kufur kepada wahyu yang kamu diutuskan Itulah dia maksud Ayat 1 hingga 14 Surah tu Fusilat Di mana di ujung ayat ke-14 tu Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad Beritahu kepada Utbah bin Rabi'ah Dan orang-orang yang Seumpama dia Yang sewaktu dengannya Beritahu peringatan dan warning Dulu Ada juga kaum Sebelum kamu yang kufur Ingkar macam ni melawan Allah hanya mengambil contoh Kaum Ad dan kaum Samud yang telah Diutuskan Nabi Salah kepada mereka di mana nabi salih dikurniakan oleh Allah akan unta mukjizat apabila kaumnya mendatangi dia dan menyatakan wahai salih adakah benar kamu ni nabi adakah benar kamu ni saara rasul lalu nabi salih menyatakan ya lalu mereka jawab kalau benar tunjukkan mukjizat Sebabnya Nabi-Nabi ni dia mesti ada ma'jizah Nabi Saleh kata kamu nak apa? Kami nak tengok Untuk keluar daripada batu yang tak Tidak diminta ya? Kalau tunjuk kami akan ikut beriman Nabi Saleh berdoa kepada Allah Tiba-tiba ketulan batu tu menjadi lembut Bergerak-gerak terkoyak Dan keluar seekor unta yang besar dia menjengit Kemudian memancut keluar anak dia sekur Dua Sepasang ibu dan anak Dan unta-unta mu'jizah Dan di dalam tafsir menyebut Dibuatlah perjanjian Dia antara Nabi Saleh dengan penduduk kampung itu Dia kaum Samud apa semua ni di lembah Aika Berhampiran kawasan Nabi Yunus Dia di mana? Apabila diletakkan perjanjian Bergilir menggunakan anak sungai Sebab unta ni special Bukan unta biasa Dia turun je kepala Senapasnya dia sedut Dia angkat kering sungai Tu dia dia minum Jadi tak boleh nak share Hari ni dia je Besok baru orang lain So kalau hari ni dia sedut pagi Bawa ke petang tengah malam ke pagi esok Penuh balik dah air sungai tu Jadi berjanji bergilir Mereka setuju Dan mereka mendapat unta ni Susunya dalam bentuk susu Daripada susu untuk mu'jizah Ini luar biasa Cukup dia minum je Tak makan rumput pun Sehingga kaum kaum'an kaum sama Dikurniakan kesihatan yang hebat Mereka mendirikan kilang-kilang Untuk buat cheese Tahu cheese tu? Keju yang beku tu Sehingga dia ekspor ke luar negara dan mereka menjadi pengeluar keju yang terkenal di dunia pada masa itu kaum samuti ini dan kaum at ini mereka inilah dia yang diberi kekuatan tulang-tulang selangkang mereka besar dia lebar-lebar bidang dada dia dengan-dengan dia ni lebar mereka boleh menebuk bukit yang dikenali sebagai madain salah mereka boleh buat kawasan perumahan yang haibah Ya, mereka pahat, mereka ukir okay. Tetapi akhirnya Mereka bunuh Untuk mu'jizat itu Dan mereka fara'idkan makan Ramai-ramai Ketika itulah Allah Ta'ala menghantar hukuman di Dikirim malaikat tengking sedah saja, bergelimpang mati semua Allah ceritakan kisah ini Supaya didengar Oleh untbah ha, Nabi aku bersyarah Kamu tak tahu je Ingat nanti kala kufiy malaikat macam yang kena kepada kaum 'ad ah dan kaum samud baru kamu tahu. Dia dibacakan ayat itu. Utbah menutup mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta baginda supaya tidak meneruskannya. Dia takut. Dia dia lompat dia tutup mulut Nabi sudah sudah. Dan setengah kita dia kata kafar kafar sudahlah sudahlah. Takut dia. Memang dia takut dengan Al-Quran ini Apabila dia pulang mendapatkan kaumnya Mereka bertanya Mengenai apa yang berlaku Dia menjawab Demi Allah Aku telah mendengar perkataan Yang tidak pernah aku mendengarnya Sebelum ini Demi Allah Perkataan tersebut bukanlah syair Bukan tilikan dan bukan sihir Wahai orang-orang Quraisy, Taatilah aku Jadikanlah dia berada di bawah perlindunganku Biarkan dia dengan apa yang dilakukannya Oleh itu, jangan kamu mengganggunya Demi Allah Perkataan yang diucapkan dan aku mendengarnya Merupakan berita yang besar Sekiranya orang-orang Arab yang lain berjaya menewaskannya Maka kamu telah berjaya dengan sebab orang lain. Sekiranya dia berjaya menundukkan bangsa Arab. Maka kemuliaan yang dicapainya adalah juga kemuliaan untukmu. Mereka menjawab, sesungguhnya Muhammad telah menyihir kamu. Dia berkata, ini hanyalah sepadar pandanganku. Jadinya, bila dibacakan ayat Quran ke dia, dia dah takut. Dia lompat dia tutup mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia beritahu ke Rasulullah sudah sudah dia kata. Lepas tu dia buka tangan dia daripada mulut Nabi melompat-lompat tu lari terus. Dalam keadaan pucat dia dalam keadaan berpeluh dia. Tu kaum dia tunggu dia di pondok panas dia di Kota Mekah. Dia tunggu di situ. Ramailah pemesa-pemesa dia. Maka tentu dah menang walid ni melawat dengan nabi sallallahu alaihi wasallam bila sampai dia mereka nampak dah imbah-imbah pucat muka tu nampak dia perlu-perlu macam berkata kata cemas tak lah nampak tapi mereka tidak menyerang lagi tanya bagaimana ya bagaimana kamu dengan muhammad kata walid bin muqirah gini aja kutbah kata gini lah. aku dengar dah tadi aku ujak-ujak dah tapi bila dia pangkah balas bani dalam sini retak tulis tuntang boleh buka tafsir surah al-fusilat ulama-ulama merungkai kan panjang sangat kata-kata antebah -kata, bin rabi'ah ni dalam memuji al-quran dia kata hebat bagus dia kalau seumpama air berkaca-kaca di sinar mentari Seumpama pokok terjunam di bumi akarnya Menerawang ke langit daun-daunnya Mampu kita bernaung dipuji ni hebat tahu itu dah tak apa sedap dah Dia nampak cakap dia ni dah kona lepih dah Belak mana pulak Amerika tak sedap Dia hantar untuk berhujab Dia untuk berdebat Sekurang-kurangnya dia berani berdebat Di Kuala Terengganu baru ni kita anjur Satu majlis debat Dia tak berani datang Tajuk Royalty Minyak Benarkah telah dikembalikan? Tak datang Tahlil arwah je malam Langsung tak datang ini, Kenapa dia takut datang Ikutilah episodnya dalam Hari-hari yang akan datang Jadinya Kata untuk buat gini je lah Aku dengar dah Jangan, jangan buat pasal Aku ni pakai pasal Arab Hebat ungkapan kata-kata dia kalau kamu kata sajak dah, Bukan sajak Kalau ada kamu menganggap kata syair Bukan syair Ungkapan ahli sihir Jauh panggang daripada api Tak mengait langsung Yang aku dengar dia baca sebut tadi Kata-kata daripada Tuhan Kalimah yang terlalu tinggi dan agung Jadi aku ingat gini je lah Tak salah kita kacau Muhammad ni Kalau tuan-tuan semua bersetuju Biar Muhammad ni bawa perlindungan aku je Dia pula Perginya sebagai musuh Baliknya dah nak jadi sahabat Nampak? Ini kehebatan Al-Quran Mu'jizat tu di situlah Kekuatan akhlak Nabi tu yang jadi kalah musuh situ. Tengok ucapan untuk guru Alhamdulillah syukurkan Allah Ta'ala kita menang Tapi ambil nak rayahnya Jangan duduk belajar Cakap Sehingga teluk ke hati kawai kita kita ni dakwah kalau hati dia dah luka dia lagi tak dapat kita nak faud aja tengok nah ni benda-benda macam ni yang musuh sebab ha, ah kalah aku tak duli dah menang ko kebat ya, dalam, ha, korembat, ya ha. nasib kalah itu kita ha, Tapi tapi tuntung guru dia lain nah, itulah ya masyaallah astagfirullah jadi nah kapten walid bin mugirah tak apa kalau berasa tuan-tuan tak hendaklah nak protest bawa saya je lah saya sanggup saya isti'adah di Mekah jangan usik dia Sebabnya tuan-tuan saya fikir gini kata dia. Gini aja. Kalau rasa tuan-tuan tak setuju Lah maknanya. Tentu orang lain daripada kita yang dengar tak setuju juga serupa aja. Kok mana kan sama-sama. Kita serupa je ni makan benda haram, makan rasuah ni kita serupa aja. Jadi kalau tuan-tuan tak setuju, orang lain pun tak setuju. Kalau tuan-tuan menentang dia, orang lain pun menentang dia juga. Jadi kalau orang lain menentang dia Kalah dia si Muhammad ni Alhamdulillah Kita cuci tangan Nothing wat-wat Duduk sesaja aja. Tapi orang lain dah Mengalahkan dia Satu takdirlah lah kata Allah Ta'ala Bubuk kata Muhammad pula yang menang Mengalahkan seluruh bangsa Yang ada di jazirah Arab ni Kita pun tompang tui pasang kepak juga sebab Kita pun Arab. Ke mana pun mudah-mudah Win-win teori lah senang Ulah ke mana pun dapat ke kita juga Itu yang saya cadang Janganlah diusik dia biarlah Dia nak syarah Kapa buat permit, kapa bagi je lah Mana pun orang akan ikut dia Kata Nyutubah bin Rabia Yang lain jawab. menjawab ha, ni berat dia ni yang lain Kawan-kawan dia tu Hingga kalau buka tafsir Mereka tempelakkan dia pergi seorang Haa nah, itulah kau Berapa kali dah kita cakap Jangan pergi dengar Jangan dengar dia dekat tu masalah Engkau gatal-gatal pergi seorang buat apa Kita dah nasihat pergi ramai Jangan seorang Sekarang kamu dah disihir oleh Muhammad ha, Mereka dah tak ada hujak Tapi Utubah menyataikan gini je lah Yelah ni pandangan saya Kalau tonton tak dah tak apa Tapi saya pun dengan tuan, -tuan gitulah. Dia pun cari makan juga Dia tak boleh kalau dia tu dia payah pula ha, Jadi dia pun nak gosok tengok tak makan Dia gang balik Inilah dia bukti bahawa Al-Quran Yang namanya Quran Tetap tidak akan dapat Dinafikan kebenarannya Baik kisah dia Ayat dia Ceritanya Riwayatnya Hukum hakamnya Semua sebut apa Sebutlah Asal Islam daripada Quran Quran yang menghasilkan Agama Islam ini Dia tak akan dapat Dipotong dihina Sampai bila-bila Ada yang menyebut kalau sekiranya kita ikut Islam ni Kita ketinggalan zaman ya? Dalam Masa di Terengganu baru-baru ni Ada yang berhujang begitu ni Kita pergi rumahku, rumah -kamah. Nas ni pergi rumahku, rumah lima hari Cina okey Pimpong haji, pimpong haji. Awak ingat nak mengajak Main bola pimpong Anak mah suka main pimpong Angka ah, boleh tolong Ini kali pimpong haji Awak tak perasa ingat dari mana kali baru Baru nampak ha, ya. Jadinya Ada yang berhujah Dia kata bukan tanda ustaz Tapi kita tak mau. Kalau kita ikut Islam Ketinggalan zaman Cina nak Melayu jadi pebal lagi Dia fikir Ketinggalan zaman dia kata. Saya tahu. Kalau kita tengok dalam hadis-hadis Banyak doa yang Nabi ajar Seribu tahun, dua ribu tahun dulu Nabi dah ajar doa Apa dia? Dia antara contoh Doa naik kenderaan misalnya Subhanallahissafralana sampai habis Nabi dah ajar 1000 tahun lebih dulu doa Naik kenderaan Sampai hari ini Semua manusia naik kenderaan Jangan nak kata Islam ni ketinggalan zaman Ada yang naik motor, naik kapal tubang, kapal selam, eurocopter Kenderaan lah tu Ke hari ni tak ada dah orang naik kenderaan Kalau hari ini Manusia tak naik dah kenderaan Bolehlah kata Islam ketinggalan zaman Tapi terus sampai kiamat Manusia ada kenderaan dia Dah Nabi dah ajar doa ni kenderaan ni tahun dulu Macam mana kata Islam ketinggalan zaman? Satu Dia antara doa Nabi ajar Doa nak makan Yang ni semua hafal Allah mabarik lana sehingga akhir Dah hari ni tak ada manusia makan ke? Semua manusia makan Melayu, Cina, India, Amerika, Yahudi, Israel Datang mana? Makan Sampai bila-bila Ada saja yang makan Nabi dah ajar doa makan ribu tahun dulu jangan kata Islam ketinggalan zaman? Ketika hari ini manusia tak makan? Ha. Macam mana awak ujak Saya kata Islam ketinggalan zaman? Contoh ketiga Saya buat tiga kat dia Nabi ajar doa tidur Nak tidur dan bangun tidur ada doa dia Ramai yang hafal doa ni saya tahu Sebab dalam kuliah pun ada yang tidur Dia hafal doa Jadi bila Nabi ajar doa Bangun tidur Nak tidur ada doa ha, Dia dah ajar ribu tahun dulu Apakah hari ni manusia tak tidur Tidur Bangsa mana pun ada tidur Dan jana kata tinggalan zaman Kecuali hari ni manusia tak tidur dah ha, Itu boleh lah nak tidur. Hmm. apa hujah dia nak bagi dia tak ada bagi tu kata quran hadis yang kata dua dasar tarak taufikum amrain ini kekuatannya sangat luar biasa bah ukhum udud ini yang sahaja tak faham bahasa Melayu je Cina paham tak ada masalah dan tak ada apa nak pening pun hukum hudud ni tak ada apa kita rasul lama tak udud ni hanya khusus bagi orang orang islam aja bagi yang bukan islam ada pilihan Nothing wak-wak Tak nak papa apa -apa, apa -apa. Kecuali dia nak Itu kita kenalkan Umpamanya mesyarat dia Persatuan Cina-Hokian, Mandarin, Cantonese Hailam, Mihailam pun semua dia mesyarat Mesyarat-mesyarat Chairman, pengurusi dia buat keputusan setuju Dia pun beritahu kami juga setuju Supaya bangsa Cina kami Kalau buat kesalahan jenayah apa-apa Hukumlah dengan hukum hudud Baru kita boleh kenalkan kerja ketidak dia ada pilihan dia boleh ambil undang-undang sekular yang ada kala dendang atau dia ada undang-undang dia kata undang-undang keturunan adat istiadat Cina lah oh, tak ada masalah kalau dia nak hudud kita baru buat dapat tangkap seorang Cina curi 60 ekor babi Cina yang lain ah potong tangan sebab dia setuju itu macam hukum khitan bersunat kan payah nak faham Bersunat ni untuk orang Islam saja. Dia tak nak sunah dia benda pasal, kita tak paksa. Masuk Islam mana boleh paksa bersunat tak paksa. Ini khitan hukum untuk orang Islam sahaja. Tiba-tiba anak dia masuk universiti jadi doktor. Anak dia beritahu kat bapa dia. Dia kata bersunat ni rupanya ayah baguslah. Dia ya. pak dolar tu jadi bersih, dia jadi elok, kesihatan apa dia cerita. Dia pun tertarik, wah ini potong punya hai ha Baik oh saya punya anak Saya ingat saya pun mau itu khitan Barulah hukum khitan kena ke dia Kata tanda? Tanda sudah lah Tak ada apa-apa Sebab itu ramai Cina India berkhitan hari ni Dia reval dia nak Kenalah hukum tu ke dia Sunat jelah Macam tu dia dengan hudud Kalau dia nak baru kena Tidak-tidak lah Tapi saja dia pusing-pusingnya Dia pening-pening kan Sampai menggali tu pun jadi pening. Kita akan fahamkan menggali ni sehingga ada sunatlah insya-Allah. Jadi benda ni benda mudah faham je. Saja di di posen Ini al-Quran. Ini merupakan dasar perkara yang sangat jelas. Tu kata Quran ni dia hujah. Siapa pun nak beradab dengan dia tak boleh pergi punya. Dia dia akan rebah tumbang situ aja. Kemudian orang-orang Quraisy Mengemukakan cadangan supaya Baginda sawalallahu alaihi wasallam menyembah Tuhan mereka dan mereka menyembah apa yang disembah oleh Baginda. Bila dia beri tawaran tolak, begujah kalah. Dia terai bersatu padu. Dibawalah konsep muhibah dan perpaduan. Di atas dasar jahiliyah. Diajak dia Nabi sama-sama lah. Dia kita konsi sama-sama gile-gile. Masanya hari Jumaat kami datang duduk dengan khutbah kamu. Taif Pusam hujung bulan 1 nanti kamu pergi tengok cucuk lidah kami. Lusa kami rasmi masjid kamu. Lepas 2 bulan tolong rasmi pula kuil kami di kan. Sama-sama bersatu di atas perpaduan bangsa Arab. Dia tawar kepada Rasulullah perkara ini. Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Qul ya ayyuhal kafirun" La a'budu ma ta'budun Wa la antum a'abidu nama a'budun Ilal akhir ayat Iaitulah suratul kafirun Ayat 1 hingga 6 yang bermaksud Katakanlah wahai Muhammad Wahai orang-orang kafir Aku tidak akan menyembah apa yang kamu menyembah Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. untuk mu agamamu. Dan untuk aku, agama aku. Oleh itu jangan kamu menyangka bahawa aku akan menyahut permintaanmu untuk mensyirikkan Allah. Jadi kunci dengan lakum dinukum baliyadin. Habis. Apa kata syahid saya putus. Putus. Habis di situ Dia tidak boleh lagi dah Dia untuk ajak untuk apa dah tak boleh Dengan itu mereka merasa putus asa Selepas itu Mereka meminta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Supaya menghapuskan Ayat-ayat Al-Quran Yang menjadikan mereka marah Iaitu ayat-ayat Yang mencela berhala sembahan mereka dan ayat yang memberi amaran terhadap siksaan yang berat yang menunggu mereka mereka meminta baginda sallallahu alaihi wasallam membaca ayat selain daripada ayat tersebut atau menukarnya dengan ayat yang lain dia ya, bila dia tengok nabi berdegil bertaham tak mau baganjak dia kata tak apalah cuma dia ada tu tak apalah, walaubagaimana pun Dia ada ke ujung Dia minta pilih-pilih ayat je lah Ayat-ayat yang pertama Menghina-hina mereka Menghina Tuhan mereka Jangan disebut, jangan dibaca Yang kedua, ayat-ayat Berhubung dengan jihad Yang ini dikurangkan Jangan banyak-banyak disebut Yang ketiga, ayat Berhubung dengan parti Allah Apa yang dinamakan Hezbollah Ini jangan disebut Fa inna Allah wa inna hisb Allahil humul ghalibun. Sesungguhnya pati Allah itulah yang pasti mencapai kemenangan. Ayat-ayat ni dilarang keras. Tapi kayak cerita masa haid bagus. Dia wala penyendengat tu umur 19 tahun kata. Haid pun dah putus. Baca banyak-banyak ayat haid tak apa Zakat lagi bagus. Pasal so, ramai berzakatkan banyak dapat. Itu dia hendak benar nah, tu, ya? Nah jadi ayat-ayat macam ni tak apa. Memang dalam nak mendapatkan tauliyah Macam gitu juga disyaratkan Di antara lagi tidak boleh Menyebut politik di dalam masjid Madrasah Sulaw Ditulis atas tauliyah Tak boleh Macam mana nak kata tak boleh menyebut politik Sedangkan Nabi Muhammad adalah seorang ahli politik Ada hamba Allah jumpa saya baru ni Hamba Allah ni jumpa saya dia beritahu dia, dia kata ustaz Cik Amar ustaz ha, Dia angkat jari je lah Kedekona ya. tu kita tahulah tu. Semua ustaz-ustaz macam ustaz ni bagus lah Sedap dengar <coughs> kata dia ya. Macam ustaz Harun Din pun Hebat Tapi jadi rosak Harun Din ustaz Pasal politik ha, nah, Bila cakap tu rasa hilang Pelingos pula tak ada biar ha? Harun Din dia kata rosak Bukan binawi Betul ha? Tuk guru dia kata Tuk guru kita dia kata rosak Itu yang rosak ustaz Pasal terlibat dengan politik Dia kata entah duduk Entah ni baca Quran kan? kata baca ustaz Berapa kali kata Dua kali tiga kali lah kata Masa entah baca Quran. Entah dia jumpa dalam ayah, ada jumpa ada ayat suruh gani gigi ada? Amo dia menung nak jawab takut dia silap jawab. Dia kata tak ada ustaz. Saya kata memang tak ada. Ada yang tajumpa dalam Quran ayat menyuruh buat taib ain. Apa asam taib apa semada? Tak ada ustaz kata. Memang tak ada. Yang entah jumpa dalam Quran ayat Aqimus sholat Dirikan sembahyang tu saja Allah Ta'ala suruh kita bersembahyang Suruh kita bersembahyang Sembahyang ni hukumnya wajib Untuk bersembahyang Mesti ada wuduh Maka menurut ka'idah fiqh, Wuduh tu fahwa wajib Jadi wajib wuduh tu Pasal sembahyang tu wajib Wuduh-wuduh ni pakai air Kalau debu tu dia panggil tayammum Makanya berhuduk, kena pakai air Maka mendapatkan air juga, hukumnya wajib Kalau tak ada air, tak ada huduk Tak ada huduk, tak ada semayang berdosa nanti Bila wajib semayang, wajib huduk Wajib huduk, wajib kena ada air itu ka'idah dia Cara nak dapat air, yang ni Allah Ta'ala bebaskan entah Entah nak gali pigi ke? Entah nak buat kaib air ke? Entah nak ambil air laut ke? Nak ambil air hujan ke? Nak pakai air mbun ke Asak air mutlak, buat wudhu Tak ada masalah Tapi kalaulah takdirnya Entah duduk di kampung Tak ada jalan nak dapat air tu Melainkan dengan gali pigi aja Wajib hukumnya menggali pigi Haram entah tak gali pigi Dosa so entah Sebab itu saja punca dapat air kena gali pigi Islam ni hukumnya wajib dijalankan untuk menjalankan Islam ni Mestilah ada kuasa Oh boleh buat enakman tu enakman ni Bila kuasa tak ada susah lah, lah Dia berkait dengan undang-undang Akhirnya nak motor pakai sekeban pun kena saman Boleh menjadi sebab salah. Nak saman tak saman Saman tak saman Menggali lepas Panjang lagi sekeban dia Tengok jambang Lebat jambang gali lagi Tapi dia lepas kita tak kena saman macam mana Ha, ini soal kuasa Untuk mengubah undang-undang Islam Mesti ada kuasa Untuk ada kuasa Kena memerintah Nak memerintah Kenalah duduk Kena bentuk kabinet Untuk jadi ahli kabinet Ahli apa ni Kena jadi calon dulu Bukan mencekat Tu letak dalam parlimen Mana boleh Dia kena jadi calon dulu Dia undang-undang negeri ke parlimen ke Kalau kalah Negeri menang Boleh dilantik Jadi senator Untuk jadi calon dia mesti ada parti dia sebab kena pakai lambang. Oleh kerana hukum Allah wajib, maka mendapatkan kuasa itu pun wajib. Makanya melibatkan diri dengan pilihan raya juga wajib. Berpolitik tu pun jadi wajib. Jadi calon pun wajib, untuk jadi calon kena masuk parti. Maka terlibat parti tu hukumnya wajib. Kalau tidak macam mana nak jalan hukum Allah tu? Sebab itu saya kata Ustaz Harun Dia terlibat dengan parti jangan mana yang tak kata dia wasap pula Ustaz Harun Din guwana Ustaz dia Eh ke situ pula pergi Dia tak boleh ujar Akhirnya dia kadang, -kadang membuat-buat nah, Macam itu Yang saya-saja kita suka politik tidak Ini hukum Mana boleh kita anjak pindah buat suka-suka kita Kita baca Quran, kita baca kita, Okay kita mesti menjalankan apa yang Rasulullah suruh Dan Rasulullah perintahkan tapi jahiliah bila dia lumpuh Dia tak boleh nak ujah Dia tak syarat pula ha, Boleh ceramah dapat toliah Tapi tak boleh politik Tak boleh tu tak boleh ni Dah apa nak syarat Itulah sebab berpuluh tahun Daripada muda sampai dah nak meninggal dunia dah Tak faham-faham juga Bila kita cerita sikit Dah terbuntang Ini mano pula ustaz mano ada Pasal dia tak pernah didedahkan Dalam kepompong yang lama Padahal orang lain sudah jauh memahami apa yang sepatutnya difahami Dengan itu Allah menurunkan Firman-Nya sebagai jawapan kepada permintaan mereka. Allah berfirman, Qul ma yaku nuli an ubadilahu mintilqai nafsi in attabu illa ma yuha ilayya Surah Yunus ayat 15 yang bermaksud katakanlah wahai Muhammad Aku tidak berhak menukarkannya dengan kemahuanku sendiri. Aku hanya tetap menurut apa yang diwahyukan kepadaku sahaja. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mendapat peluang yang susah untuk diperolehinya. Peristiwa ini menjadi lampu yang menyinari kepada mereka yang memandang hina kepada orang-orang yang lemah. Peristiwa tersebut ialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapat peluang duduk bersama-sama dalam satu majlis bersama-sama pembesar-pembesar Qur'an untuk menerangkan Al-Qur'an dan dakwah yang dibawa. Ketika itu Abdullah bin Ummil Maktum, seorang yang buta dan telah lama memenuhi Islam, datang menemui baginda Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang sibuk melayan kaumnya. Ketika itu mereka menunjukkan reaksi yang positif dan baginda amat mengharapkan keislaman mereka. Abdullah berkata wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkan kepadaku apa yang diajarkan oleh Allah kepada beliau. Beliau mengulangi kata-kata tersebut beberapa kali dan ini menimbulkan rasa kurang senang dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda tidak suka Abdullah memberhentikan percakapannya dengan pembesar-pembesar Quraisy dan bimbang sekiranya baginda sallallahu alaihi wasallam melayan Abdullah. Tindakan tersebut akan menyebabkan pembesar-pembesar Quraisy tidak lagi mendengar dakwah yang disampaikan. Jadi, mana ini masyhur kisah sahabat yang mulia Abdullah bin Ummi Al-Maktum radhiyallahu anhu dia ya, di mana dia ni kita tahu buta dan dia muazzin yang awal yang nabi surah azam sebelum daripada masuk waktu subuh apabila masuk waktu subuh maka Nabi memerintahkan Bilal bin Rabbah radhiyallahu an untuk azan jadi Abdullah bin Umil Maqtum dia muazzin sebelum subuh membangunkan untuk bertahajud oleh kerana itu kita menyatakan Dua azan Sebagaimana yang dibuat di kebanyakan tempat Khasnya di bulan Ramadan Adalah merupakan suatu sunnah Bukannya suatu bid'ah ah. Ya kalau bulan Ramadan memang banyak masjid surah buat Tiga setengah atau pukul empat Satu azan Tapi itulah bukan tahajud surah beri telur asil Itu yang bangun ya. Lepas tu tak ada dah bunyi azan Sebulan saja Padahal sunnah rasul tu Jadi Abdullah ni kita tahu dia buta Bagaimana dia terdengar daripada jauh, Nabi sedang berceramah Dan dia mana nampak Dia tak nampak Siapa depan Nabi Dia ingat kot sahabat-sahabat biasa Manalah tahu Rupanya hari tu Yang ada depan Nabi ni Semua KKMKT Mekah ni. Mana suatu peluang ya Rasulullah payah dapat semua ahli majlis kerja tertinggi pun Yang memang menentang tak mahu ke Islam ni tiba datang wakil dia Buka tafsir kita tahu cerita panjang Dia orang datang hantar wakil sahabat Dia tu Muhammad Masa lain dah kami ni oh, Macam nak bertawabat sungguh dia Jadi kalau boleh syarahlah sikit Ni semua yang datang ni top ranking semua Semua ni somebody Ni jenis yang something special Oh Nabi sukalah sebab Nabi tengok ni kepala semua Kalau yang ni masuk, gabak ikut semua Tak ikut, tak gelinci, pakai tinggal situ lah. Nabi tahu dah kekuatan mereka Yang mengharapnya Nabi sangat Luar biasa Isyarahlah Nabi atur elok-elok Nak mujuk, nak narik ni. Terdengar dia Abdullah bin Umin Maktub Bekejar dia pergi Tapi berjalan laju orang buta macam mana? Orang yang buta laju berjalan Habis dia randuk, dia langgar dalam tafsirah dia juga menyebut Sahabat sampai, sampai dirempuhnya kumpulan Pembesar-pembesar Duduk dia, disangkanya keliling tu para sahabat, dia pun tak nampak Jadi macam Nengok jijik lah pemimpin-pemimpin Ini ke pengikut kamu Wahai Muhammad Nyada buta peka, menunggu hari Dia je, kata Islam ni Hebat lah pun hmm. Buta-buta aja tak payahlah Muhammad Hilang mood muh dia Ayat tu yang Nabi tak nak Harap ke Nabi mereka terima Jadi semacam hakikatnya Tidak Tapi semacam menjadi musabab. Punca gagal tu masa hadirnya Abdullah bin Bakhtu. Macam tu seolah-olah terasa Masamlah muka Nabi Nak dicakap takkan nak cakap depan Orang-orang lain Takkan nak marah Abdullah Kamu ni pun Abdullah datang Waktu-waktu macam ni Kenapa tak datang waktu lain kenapa siapa tengah dengar ceramah aku ni? tak leh cakap menyentuh jadi dalam berasa penyodak naik kata masamlah muka ha itulah dia masam wajah nabi sallallahu alaihi wasallam lalu Allah taala turunkan ayat yang masyhur iaitu surah abasa firman Allah taala Abasa sa wa tawalla an ja'ahu al a'ma wama yudri kal allahu yuzakka au yadhakkaru fata fatan fa'ahu dhikra amma man istaghna fa'antalahu tasadda wama alayka alla yadhakka wa amman ja'aka yas'a wa huwa yahsha fa'anta anhu tala maksudnya dia yakni nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermasam dan berpaling kerana telah datang seorang buta kepadanya Dan kamu tidak mengetahui Boleh jadi dia mahu membersihkan dirinya Atau dia ingin mendapatkan peringatan Maka pengajaran itu memberi manfaat kepadanya Ada pun orang yang merasai dirinya serba cukup Maka kamu telah melayaninya Adalah kamu tidak salah Kalau dia tidak membersihkan dirinya Yang untuk beriman dan ada pun orang yang datang kepadamu dengan segera sedangkan dia takut kepada Allah maka kamu mengabaikannya. Ya itulah 10 ayat yang awal daripada surah Abasa. Selepas teguran tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lagi bermasa muka di hadapan si miskin. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Abdullah bin Ummi Maktum Baginda SAW bersabda Selamat datang Kepada mereka yang kerananya Allah menurunkan tegurannya kepadaku. Dia jadi Allah tegur Nabi Yang tak tentu arah nak beriman Tak ia tidak, beri kamu layan Ni yang buta ni sah dah umat kamu Memang dia takut ke dia nak dengar Kamu buat tarik muka pula Lepas pada tu lah Nabi menyantuni Seluruh manusia tak kira siapa Memang Nabi ni penyantun demi Allah Siapa pun dia tak kisah Lemak lembutnya, pemaamnya, pemanisnya Bacalah kisah Rasulullah Akhlak dia Dia sangat Masya Allah Menyantuni manusia lelaki, perempuan Kanak-kanak Baru ni, sewaktu musim haji Sebagai mana biasa Saya mengambil peluang bertemu dengan tuan guru saya Kiai Haji Ahmad Jamhuri di rumah dia di Kota Mekah jumpa sekejaplah dalam setengah jam 45 minit gitu minta dia nasihat bagi tazkirah hari itu dia menceritakan berhubung dengan kebaikan kelemah lembutan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia menyebut bahawa jangan kita beranggapan hanya setelah peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diteguh oleh Allah dalam kes Abdullah bin Ummi Makhtum ni adapun ni barulah Nabi lemah lembut bukan itu kena faham dulu sebut kata Rasulullah itulah al-hadim tu, lah Al tu sifat dia lembut hebat Rasulullah ni dengan kanak-kanak dia sayang dia menceritakan 780 tahun dulu Madinah ni seminggu sekali makam Rasul dibuka untuk kanak-kanak Untuk budak-budak Cucu, anak-anak kecil, umur tahun ke bawah ni, bawah. Ha, Cuma bagi ke pengawal Pengawal buat masuk Jalan tu Keluar ke ujung, ambil ke situ ha, Jadi Tok guru kepada tok guru saya Boleh faham? Saya punya mak, punya bapa, Adik, punya kakak, punya ipak Itu ha, dia Jadi tok guru kepada tok guru saya Menceritakan dia dapat cucu Dan ketika cucu berusia 3 bulan Dia bawa Dan dia beri ke pengawal Untuk dia bawa lalu di hadapan Nabi SAW Sebaik dia bagi ke pengawal ni. Pengawal bawa masuk Dia orang tak ada masa Pengawal dia lalu Ambil barakah Rasulullah tu Jadi ujung sekarang ambil lah Bila dia bawa jalan tu Dia dah bagi dah bergerak Baru teringat tu terburuk Dia lupa mencelakkan cucu dia Tapi dah terbagi dia biar je lah. Kaedahnya nak mengadap Rasulullah ni Memang dia hiyah anak-anak ni Dia minyakkan rambut, dia bedak, dia celak dia apa. Rasulullah suka cantik-cantik gitu Tapi dah terlupa Tak kisah lepaskan Bila sampai di ujung dia sambut Alangkah terkejutnya Tuan Guru ini Didapati cucunya Sudah pun dicelakkan Oleh Nabi SAW Ini berlaku sungguh Lalu dia anak-beranak -anak ambil sikit soran Colek, letak ke mata Sehingga hari ini, keturunan tuan guru ini Di antara yang Allah izinkan, mata mereka cerah sampai ke ketua Ukuran yang kecil, itu buat gantung dengan kita yang kecil itu Dia umur 98 tahun, baca macam tu, selambut, tak ada spek Sampai hari ini, itu barakah Atau kata penyantunnya Rasulullah tu Budak-budak tu sayang, dia suka Dia lemah lembut Yang tu pasal memikir dia bersungguh nak ke da'wah tu bukan dia nak masang benci kepada Abdullah bin Muhammad itu tidak kasihnya kepada dakwah Atau tauhid tu yang terjadi pantulan wajahnya begitu dan bagaimana Abdullah bin Muhammad ni sungguh macam yang Allah sebut keikhlasan kasih dia kepada dia ni suatu hari ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah Datang beberapa orang menghadap Sayyidina Umar Dan minta pandangan supaya Umar menyelesaikan masalah Masalahnya ia itulah Abdullah bin Makhdum Dah menangis berminggu-minggu lama Tak berhenti menangis Tak ada nak pujuk lah Akhirnya dipanggillah Sayyidina Umar dan Umar pun pergi Sayyidina Umar pergi beri salam dan tanya kenapa menangis dia menyatakan wahai Umar ada zaman Rasul Sallallahu alaihi Wasallam Terjadi jihad yang banyak Perang badar, perang uhud, perang apa Tapi aku tak dapat Terlibat karena aku dianggap Do'afa lemah Sampai zaman Sayyidina Umar Sayyidina Abu Bakar Wafat Rasulullah Terjadi peristiwa ridha Perperangan dengan orang-orang murtad Pun aku tidak dibawa karena aku pun paham Abu Bakar menganggap aku ni bu'afah lemah Terkecuali dari jihad kerana buta Wafat sudah Abu Bakar Sekarang zaman engkau wahai Umar Siang malam aku mendengar Bertukar-tukar tentera pulang masuk ke Medan Pergi ke Parsi, pergi ke Rom. Sehingga zaman kamu Umar Aku masih tidak dapat lagi peluang untuk berjihad Ini yang aku tanggungkan Wahai Umar Tolonglah terima walaupun sekali permintaan aku Umar apa dia Bawa lah aku ke medan jihad Kerana aku mahu mati syahid Pada jalan ugama Allah Subhanahu wa ta'ala Susah Umar buatnya. Tapi kerana dia tidak Sedina Umar benarkan Alangkah gembiranya dia Dibawa lah dia di zaman Umar Dan Abdullah bin Umil Makhtum Subhanallah Terlibat dalam pertempuran Al-Qadisiyah Dipimpin tentera itu Al-Khalid ibn al-Walid Radiyallahu wa'am Ya'ni pertempuran di Iraq Bukankah Daripada Madinah nak ke Iraq jauh Entah nak tahu senang payah bawa orang buta ni Tak bawa naik ke tapi ke naik bas Kalau lumpur jual baru cukup lah Tak bawa nak jaga tu Susah Dia bukan nampak Dia buat jurid, dia menyanyi, dia panggil Dia tak tahu kita tak ada Cakap ke kita dah keluar Tak mengandang mana Itu kan dia rasa nak lah Nak kencing Kita pun buka pintu Tarik tangan Dia berdiri kejap Tunggu kejap saya Ha yalah Nama dia abu-abu Terpegang pintu Dia pun tolak ha, Berak tepi tu Dia ingat dah masuk tandat Rupa bilik tidur orang lain pula Dia bukan nampak Dengan senang Nak bawa orang buta berjalan jauh Try tengok naik ke tapi Penang ke Kuala Lumpur Try tengok. Rabat nombor tiga tuan-tuan naikkan lepaskan ke kepala pula Susah kita nak cari Bayang Umar ni dia menanggung kepayahan itu Tapi dia ingat Abdullah bin Maktum Ninnah di bawah Bawa Lepas bila sampai Medan Purang dah dengar bunyi oh dia dah, dia dah tak untuk arah dah Dah datang dia punya semangat ya? Tapi Umar tak tahu macam mana Dia nak masuk macam mana Dia nak pegang lempar aja macam tu bagi Syahid Ha nak buat tu macam mana? Kalau ana dengan Azaha ketua senanglah. Azan tak pegang kiri dan kanan, seorang sepak punggung depan. Sahih betul. Bagi tiga dasnya tu habis ah. Eh? Ha, ni nak buat macam mana? Bukan kecil tu tentera Romawi. Subhanallah, tentera Parsi yang sudah bergabung. Akhirnya dengan penuh takzim hormat tanya ke dia. Binilah Abdullah, tanya pun takut, takut dia terkecik hati. Ha, kan tanya entah macam mana entah seorang Apa yang saya ingat putar ni Haa aku takut jawabnya <tuk> macam tu lah <pula. tuk> ha, Entah tentu entah cerah entah sorang boleh ingat anak tak tahu tak? Takkan nak tikan-tikan ni anak tahu lah Kau kecil hati pula ya. Tak tanya Haa jangan mana nak letak dia Susah tentu lah Jadi Umar jadi susah Tapi tanya direct Kata Abdullah bin Mahtum demi Allah Umar begini aja Aku tidak minta banyak pembantu aku Sorang sudah Seorang ni tarik kuda aku rempuh masuk medan tu saja Aku ni ikat duduk atas kuda Ikat kaki aku di bawah kuat kuda Simpul mati terus Lepas tu celah pohon tu masukkan tombak Ikat dekat pohon aku biar cabang gitu Lepas tu, tepi ketiak tu satu tombak kiri kanan dua Lepas tu, aku pegang dua Jadi enam tombak cukup Takbir aja pukul kuda tu biar dia laju Mampir pergi dia lah Masyaallah. Allahu akbar walilailam. Sehingga dia gugur syahid. Tuan-tuan, inilah para sahabat. Inilah dia jihad mereka. Sebab itulah bila kita menyusuri kehidupan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahamlah kita nilai jihad itu. Dan inilah yang berlaku di Palestin di Gaza. Sebenarnya Israel menanggung malu yang amat sangat. Ada banyak maklumat yang tidak disiarkan, tapi kita boleh dapat daripada beberapa laman web dunia berhubung dengan Hamas. Tonton buka YouTube, type Hamas Clipping. Yang terbaru, apabila Israel mengistiharkan gencatan senjata sebelah pihak, Hamas telah mengadakan satu sidang media yang memberitahu kedudukan mereka. Di antaranya setakat yang nama seingat Sidang ni baru dibuat 2-3 hari yang lepas Hamas menyatakan Alhamdulillah Sehingga hari ini Operasi yang dibuat oleh Israel telah gagal Untuk membunuh dan mematikan Hamas Mereka gagal Suka cita kata ketua dia Ketua Hamas Syekh apa nak terlupa, Memberitahu bahawa senyap Yang pertama jadi kalangan tentera Hamas Mujahidin Hamas Yang gugur syahid Lebih kurang 82 orang begitu. Mereka ada 6 ribu tentera Hamas Yang syahid yang dapat dibunuh Israel 82 orang sahaja lebih kurang Dan mereka dapat membunuh 48 orang Tentera Israel Ini satu jumlah yang agak besar Hamas Berjaya menjatuhkan Satu Kapal terbang pengintip Tidak ada pemandu Macam mainan dia tu kan yang terbang tu Dia scan tu Itu dapat dijatuhkan satu Dan Hamas Membinasakan 47 buah kereta kebal Israel Satu tu diletupkan oleh pengebum berani mati Berlari pergi Dia rempuh badan dia dekat Kereta kebal tu hancur semua Ini Pertempuran secara berdepan Terjadi sebanyak 19 kali dan seluruh 19 pertempuran itu dimenangi oleh Hamas di mana tentera Israel berpatah lari ke belakang dan bagaimana diceritakan mereka telah melancarkan lebih 800 roket ke kawasan Israel dan cukup itu untuk menakutkan Israel menyambil langkah mengistiharkan Gencatan senjata Paling menyeronokkan Pertolongan Allah Tidak ada seorang pun tentera Hamas Yang dapat ditangkap Hidup-hidup oleh Israel Tetapi Hamas Dalam suatu ketika dengan izin Allah Dapat menangkap lebih 16 orang tentera Israel Hidup-hidup diikat Diletakkan dalam satu rumah Kemudian Israel menyerang dan bom rumah tu Maka terjadi pembunuhan ke atas kaumnya sendiri Ini adalah berita-berita yang tidak disebarkan Tonton boleh klik, saya boleh bagi dia punya website saya nak Ustaz Nasaruddin Tantawi punya website Dia dapat daripada Mesir, daripada Hamas punya tu Boleh tengok dalam tu Hebat Israel menanggung malu, menanggung rugi yang amat sangat Dan Hamas menyatakan Alhamdulillah Israel hanya berjaya meletupkan dan menghancurkan satu sahaja terowong. Terowong bawah tanah. Dia yang digunakan, satu saja mereka dapat letupkan. Syukur kepada Allah, kata Hamas. Masih ada lagi 608 terowong yang masih boleh pakai Sehingga boleh menyeberang masuk ke negara Israel. Ini yang Israel takut sekarang ini. Yang runtuh hanyalah bangunan Yang mati orang awam, kanak-kanak dan orang perempuan Mereka gagal mencapai sasaran mereka Ini disebut oleh pemimpin-pemimpin Hamas tuan, tuan mungkin masih ingat, saya di Mekah Katanya keluar akhbar di negara ini, ada orang beritahu Mereka seludup masuk daging korban ya, Ada keluar suakabar, orang Palestin bawa melalui terowong bawah tanah nah, Itu satu di antara ratusan terowong yang ada di sekitar Gaza dan ingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda akan terjadi peperangan di antara umatku dengan tentera-tentera Yahudi. Jumlah mereka adalah sedikit, tetapi mereka bergantung kepada pertolongan Allah dan mereka tidak terkalahkan. Lalu ditanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam siapakah mereka itu ya Rasulullah? lalu nabi sallallahu alaihi wasallam mereka adalah orang-orang filistin di manakah mereka ketika itu ya rasulullah rasulullah menjawab mereka berada di baitul maqdis dan di kawasan persekitaran mereka tidak akan terkalahkan mereka tidak akan terkalahkan rasulullah jumlahnya kecil aja hisbullah tak ramai mana tapi dia tak boleh pukul lu benar sampai hari ini percayalah insyaallah Ya saat itu akan mendatang juga. Dan dalam solat Isyak ni nanti, sebagaimana kita maklum, rakaat keempat nanti kita akan baca sama-sama kunut nazilah aminkan. Ya supaya Allah terus menurunkan pertolongan. Dan kunut nazilah ni juga yang Ustaz Harun Din yang gosak tadi tu baca di Kole Terengganu. Tengoklah ke sana. Nah itu dia pukulan kunut nazilah. Tu. Dan kunut nazilah ini disebut di dalam kitab fiqah apabila diistiharkan supaya dibaca kunut nazilah oleh sebuah kerajaan maka wajiblah bagi rakyat membacanya walaupun sekali itu hukum fiqah dan kerajaan istiharkan supaya buat kunut nazilah dia jadi kita akan buat pada rakaat yang keempat nanti insyaallah dalam solat isya gitu saya yakin pertolongan akan berjalan terus. Seluruh yang syahid itu, insya Allah akan menjadi bajong yang menyuburkan perjuangan jihad di Palestin. Mereka tidak akan terkalahkan. Rasulullah telah menyebut keberanian mereka sangat luar biasa. Allah Taala yang mengetahui apa yang berlaku. Semua di dalam ilmu, khabar dan qadar dia. Dan mereka pernah menyebut. Dia jangan kamu tangiskan kematian anak-anak kami Karena anak-anak kami menunggu kami di pintu syurga Untuk mengheret kami sebagai ibu bapa mereka Seharusnya kamulah yang menangisi diri kamu Berapa ramai ke anak-anak kamu yang telah gugur syahid Ini yang ditanya Ini oleh pemimpin Hamas kepada umat Islam di seluruh dunia Dan mereka menyebut Di mana tentera-tentera Mesir di mana tentera-tentera negara-negara Arab Di mana tentera-tentera Islam daripada Pakistan Daripada Indonesia Di mana senjata nuklear Yang dibuat oleh negara Islam Pakistan Adakah kamu membina untuk kekayaan ataukah kamu membina untuk Islam Demi Allah kami tidak memerlukan Negara-negara pengaman Yang dihantar sebagai tentera pengaman oleh PBB kami hanya cukup memerlukan doa-doa kamu. Kami tidak memerlukan ubat. Kami tidak memerlukan senjata. Kami hanya memerlukan ubat. Kerana kami tahu membuat senjata dan kami tahu daripada mana mau mendapatkan senjata. Nah inilah dia dia Ini keadaan yang menggusarkan Israel. Percayalah insya-Allah semua itu akan melemahkan. Tuan jangan nampak berguna untuk budak mati putus kepala itu aja. Israel itu nak kata Berapa bilion dia habis tu Bom berangkai tu Sebijik-sebijik tu Berapa harga tu Juta-juta tu senang. Dia pun menghadapi defisit ekonomi juga Dia pun tak lena tidur juga Dia jadi insyaAllah kita akan terus berdoa Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat dan Menerima akan doa kita Berhubung seterusnya insyaAllah Kita akan sambung Dalam kuliah yang akan datang kita tangguh dengan tasbih kifarah Suratul Aus Dan kita tutup dengan bacaan doa